І Перун десь забарився, і не котить з-за обрію темні грозові хмари. Де ж ірнак? Як це часто буває, коли довго і напружено ждеш чогось, кигикання чайки і гавкіт лисиці, що почулися одночасно зі степу, не зразу і не всіма сприйнялися як сигнал, що йде ворог. І лише коли кигикання і гавкіт повторилися, по війську прокотився глухий гомін. «Гунни! Гунни!» Всі стрипинулися, заворушилися, полегшено зітхнули, мов би справді ждали бажаного гостя. «Приготуватися?» – наказав кий. І тисячі уст передали його наказ по війську. Вої ставали на свої місця, оглядали озброєння і завмирали у напрузі. Та ще добру годину довелося ждати, поки на обрії показалася зграя вороння і сіра хмара пилюки. І ще більше, поки на Росавську поляну, не поспішаючи, посунула гунська орда. Вона йшла по волі, знаючи, що десь поблизу знаходиться багатотисячний загін чорного вепра, гунни почували себе в повній безпеці. Сам Каган у круглій шапці із малиновим верхом розімлілий від спеки, їхав на чолі війська брунатними сонними очима, оглядаючи широку рівну поляну. До нього два польоти стріли, і Києві уже навіть видно його огрядну постать і темне одутле обличчя. Раптом Ернак зупинився. Несподівано для себе він уздрів попереду струнки, вишикувані лави полян. Різкий окрик, і орда, зупинившись, почала швидко готуватися до бою. Тоді Киї зняв з голови шолом і, повісивши на списа, підняв угору. У ту ж мить лави позаду розступилися, і у неширокий прохід увійшло два отроки. Передній вів князевого коня, а задні – гунського, невеликого, кошлатого, на якому сиділи із зв'язаними ногами і руками крек. У гунна на грудях тиліпалася на міцній шворці закривавлена голова чорного вепра. Кий наскочив у сідло, взяв до рук повід крекового коня і поволі поїхав на зустріч Ернакові. Посеред поля зупинився. Потрясаючи списом, заукав. «Кагане! Єсьмь полянський князь Кий! Ти чуєш Кагане!» «Викликаю на Надвобій, виходь!» У гунському війську припинився рух. Всі почали прислухатися. Багато хто з гуннів розуміли по-слов'янському, і кожному хотілося дізнатися, що ж відповість Каан. Ернак з відповіддю не поспішав. Він ще й досі не прийшов до тями після несподіваної зустрічі з ворогом, якого мав, як він думав, уздвіти лише через два, а то й три денні переходи. Довго вузькими очицями вдивлявся молодого велетня, ноги якого діставали до колін Конелі. Жував сухими старечими губами і щось думав. «Десь мені здається, я вже бачив тебе, юначе», – промовив нарешті. «А от де, не пам'ятаю, бачив Кагане. Я той бранець, якого ти біля родня вилів чорному вепрові живцем спалити разом із князем Божедаром. А-а-а! От бачиш, який же ти князь! Ти простий воїн. Я знаю одного полянського князя чорного вепра, і було б з мого боку нерозумно виступати на герці із якимось самозванцем.